Гносисът на апостол Павел Изучавайте писанията, защото думите в писанията са магически. Учителя Думата гносис е гръцка и значи знание, но не става въпрос за обикновено знание, а за божествена мъдрост, предадена като откровение, на посветените. По-рано казах, че апостол Павел редом със създаването на църквите е образувал и окултни школи там, където е имало условия за това. Това се потвърждава от следните негови думи. Обаче ние получаваме мъдрост между съвършените. Ала не мъдростта на този век нито от властите на този век, които преминават, но получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди векове, за да ни докара слава. Никой от властниците на този век ня е познал, защото ако я бяха я познали, не биха разпознали Господа на славата, а според както е писано, каквото око не е видяло, ухо не е чуло и на човешко сърце не е дохождало. Всичко това е приготвил Бог за тези, които го любят. А на нас Бог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 на духовните човеци. От тези думи ясно се вижда, че Павелът говорил не само пред обикновени слушатели, с които образувал църквата, а и пред съвършени. А съвършени са тези, които с работа над себе си са достигнали до състояние да разберат, по-дълбоките тайни на битието и живота, които са влезли в пътя на окултното развитие. На тяхто е разкрива божествената мъдрост, божественото знание, което, както той сам казва, е получил направо от Бога, чрез Божия дух, с колкото е бил във връзка. Това е мъдростта която се разкрива във вътрешните окултни школи на подготвени хора. Тази мъдрост им разкрива тайните на битието и живота, вътрешните закони, по които е създаден и се развива светът, вътрешните закони на живота и на човешкото битие. Това е тази мъдрост, която частично сега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 защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? А ние имаме ума Христов. И след това казва, и аз, братя, не исках да говоря на вас като на духовни, но като на плъцки, като на младенци в Христа. С млякови храних, а не с твърда храна, защото не можехте да го приемете и сега още не можете, понеже и до сега сте плъцки, защото доколкото има между вас завист и разпра, не сте ли плъцки? Не постъпвате ли по-човешки? И казва още следното. Върху тебе имаме да кажем много неща, и мъчни за поясняване, защото сте станали тъпи в слушането. Понеже, докато вие трябваше до сега, според изтеклото време и учители, да станете, имате нужда да ви учи някой най-елементарните начала на Божието Слово. И достигнахте да има нужда от мляко, а не от твърда храна.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 ако Бог позволи. Шеста глава, първи трети стих Млякото, за което говори Павел, е екзотеричната страна на учението, което той проповядва в църквите и което е написано на книга и се проповядва и до днес във всички църкви. А твърдата храна, това е езотеричната страна на учението, което той проповядва в окултната школа. Това е учението, за което Христос казва: На вас е дадено да познаете тайните на Царството Божие, а не на тях, т.е. на широките народни маси. Се говори с притчи. На църквите, които са младенци в учението, той дава млечна храна. Говори им за вярата, а на пълнолетните на съвършените говорим мъдрост и знание. Вярата е подготвителна стъпка към знанието. За да дойде до знанието, човек трябва да повярва в това, което иска да знае. Това в съвременната наука го наричат допущане, хипотеза, която трябва да се доказва, да стане очевидна, за да стане знание. И Павел казва още: Докато сме в тяло, с вярване ходим, а не с виждане. Вярата е даване твърда увереност за онези неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат, но които знаем, че ще станат. А виждането е знание за това, за което вярата ни е говорила. Това, което Павел е говорил пред съвършените е школата. За него само се закатва тук-там в посланията. А ние по това, което се загатва, трябва да възстановим поне от части езотеричното учение на Павел носи са за който той само загатва. Основната идея фундаментът на всеки истински езотеризъм и е идеята за Бога като основа на света и живота. И Павел като езотерик и истински гностик казва Ние живеем движим се и съществуваме в Бога. Значи според Него целият свят, с всичко съществуващо в Него, е проявление на Бога. На друго място, в беседата си пред Атиняните, Той казва Аз ви говоря за незнайения Бог, за който видях един надпис на един от вашите храмове. А в посланието към римляните, глава 1, стих 20, казва Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създаването това, което е невидимо у него, т.е. вечната му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията. Така, щото хората остават без извинение, защото като познаха Бога, не го последваха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мадрувания и несмисленето им сърце се помрачи. А в посланието към Тимотея, 6 глава, 16 стих казва Бог, който сам, притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светина, когато никой човек не е видял, нито може да види, комуто да бъде чест и вечна слава. А Йоан казва Той е познат на сина и на тези, на които синът благоволи да го открие. Павел казва също Бог е огън, се пояждащ за онези, които не му се покоряват. Втората основна идея и всъщност най-важната в Павловото благовестие е идеята за Христа и неговото изкопително дело за човечеството. Затова Павел казва в първото послание към Тимотея, 2 глава, 5 стих. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците. Човекът Христос Исус, който като своевременно свидетелство за това, даде себе си откуп. За всички. И без противоречие велика е тайната на благочестието. Той който биде явен в плът, доказан чрез духа, виден от ангелите, проповядван между народите повярван в света, възвишен в слава. Трета глава, 6 стих. В посланието към евреите Павел говори много върху тайната на Христа, като казва Бог, който при различни частични съобщения и по много начини е говорил в старите времена на бащите ни чрез Пророците, в края на тези дни говори нам чрез сина си, когато постави наследник на всичко и чрез когото направи световете, които бидейки сияние на неговата слава и отпечатък на неговото същество и държейки всичко чрез силата на своето могъщо слово, след като извърши чрез себе си очистване на греховете, Седна отдясно на величието на високо и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното. Защото кому от ангелите е рекал Бог някога, Ти си мой син, аз днес те родих. И пак Аз ще му бъда отец, а той ще ми бъде син А когато пак въвеждаше Първородния във Вселената, казва И поклонете се Нему във всички Божии ангели А за ангелите казва който прави ангелите си силни като ветрове и служителите си като от огнен пламък. А за сина казва Твоят престол, О Боже, е до вечни векове и скиптерат на Твоето царство е скиптерат на правда. Възлюбил си правда и намразил си беззаконие. Затова Боже, Твоят Бог, те е помазил с миро на радост повече от Твоите събратя и пак В начало Ти, Господи си основал земята и дел на Твоите ръце и небето те ще изчезнат а Ти ще препътваш Да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 положа враговете ти за твое подножие. Не са ли те всички служебни духове изпратени да слугуват на Ония, които ще наследят спасение? Първа глава, 14 стих И защо не на ангелите подчини той бъдещия свят, за който говори?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 1 глава, 19-21 стих Посланието към коринтяните казва Който ни избави от властта на тъмнината и ни посели в царството на своя възлюблен син В него имаме изкуплението си, прощението на греховете В него Който е образ на невидимия Бог Първороден преди всяко съзнание, понеже чрез него бе създадено всичко, което е на небето и на земята, видимо и невидимо. Било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез него бе създадено. И той е преди всичко и всичко чрез него се сплотява. И глава от тялото, т.е. църквата, е той, който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко, защото Отец благоволи да всели в него съвършената пълнота и чрез него да примири всичко със себе си и земните и небесните като въдвори мир чрез него с кръвта, пролята на неговия кръст. Църквата е тяло на Христа. Тук, както и навсякъде, където се говори за църквата, Павел подразбира бялото братство, което е тяло на Христа, на която аз станах служител по Божия наредба която ми бе възложена поради вас да проповядвам пълно Словото на Бога. Сиреч, тайната, която е била скрита за векове и поколения, тя сега се откри на неговите светии, на които Божията воля беше да я яви както е между езичниците, богатството на славата, на тая тайна, сиреч Христа, за когото са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието. Защото в него обитава телесно всичката пълнота на Божественото. И вие имате пълнотата в него, която е глава на всяко началство и власти. В посланието към евреите казва, защото беше уместно, защото онзи, заради когото е всичко, който привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания начинателя на тяхното спасение. Пнеже онзи, който освещава и онези, които се освещават, всички са от едного. За която причина той не се срамува да ги нарече, братя, казвайки, ще възвестя името ти на братята си. Ще те хваля, пред събранието. Тук Павел, пак говори за бялото братство, те са тези, които са осветени, т.е. посветени от Христа и които той нарича братя. Затова трябваше да се оприлечи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник, в отношение към Бога, за да извърши Омилостивение за греховете на людете. 2 глава 17 стих. И тъй като имаме велик първосвещеник Исус, Божият Син, който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. Защото нямаме такъв първосвещеник